Коли в художньому творі, задля колориту, автор хоче зберегти пряму мову своїх персонажів Варто, тільки, тільки, но, як тільки Інколи доводиться чути з уст і бачити на письмі вислови на кшталт Варто мені взятися за роботу, як він одразу ж кличе мене до себе. Варто мені лягти, як миттю засинаю. В обох цих фразах слово «варто», вжити в значенні прислівника, стоїть не до речі. Його механічно перенесено з російських висловів «стоїть мені взятися за роботу», «стоїть мені леч». По-українському в таких випадках Слід сказати «тільки або тільки, но як тільки візьмусь за роботу», він одразу кличе мене до себе. «Тільки або тільки, но як тільки ляжу, миттю засинаю». Слово «варто» кажемо тоді, коли хочемо висловити, що слід або не слід, щось робити, що є в цьому потреба чи рація. І справді варто було б попливти човном, Нечуй Левицький То видно, що не варто над ним і сумувати Леся Українка Варто щось попоїсти Грінченко І І Та Між словами в реченні І між реченнями Ми часто вживаємо сполучників І та Ї Українська мова малозвучна і тому пильнує, щоб не скупчувалось поряд кілька голосних або кілька приголосних. Для того, щоб ці звуки гармонійно чергувались, є в українській граматиці правило чергування, за яким звук «і» чергується з «ї» на початку слів. Він іде, вона йде. А також, коли ці звуки виконують функцію сполучника. На жаль, іноді забувають про це правило і пишуть «Вона і він» замість «Вона і він». Письменники, що дбають за високий рівень мовної культури у своїх творах, послідовно додержуються цього правила і ставлять сполучник «і», якщо попереднє слово кінчилось на приголосну «Я прокинувся через те, що поїзд сіпонув». І раптом пішов швидко, смолич. Та сполучник І, коли наприкінці попереднього слова, стоїть голосна. Хоча сам він обертався повільно, проте робота в його руках якось пішла сама собою швидко і до ладу. Гончар. Якщо між сполучниками.. І та Й нема ніякої значеннявої різниці, то сполучник ТА може бути у значенні і. Тільки він та вона та старий та стара, дитяча пісенька. А також у значенні слова але, ой п'є байда мед горілочку, та не день, не два, та й не годиночку дума. Коли вживати сполучника та в значенні І, а коли ставити сполучник І, це питання здебільшого суто стилістичне. Якщо в реченні вже є і, тоді для стилістичної різноманітності може прислужитися сполучник Та. Вона й її мати та багато інших людей знали про це. Батько наказав мені та його братові полагодити повітку. Сполучником та в значенні «і» поєднуються також близько споріднені поняття «стане» і «явище». А крім того, «стане» і «явище», одне з яких випливає з другого або зумовлюється другим, «стане» і «явище», яке чергуються «батько» та «мати», ходить та плаче, сміється та плаче, блискає та гримить, кажуть та пишуть і таке інше.